و لا اله الا او حاجت رواي تاسو حاجت روا دي والله لا اله الا هو دغه سوه حاجت سر كون کې مگر يو الله الرحمن الرحيم دغه درې مې separa آيه کرسي الله لا اله الا هو الحي القيوم دو سواب پینزل پاندو لا الہ الا ہوا الحی القیوم اللہو لا الہ الا ہوا الحی القیوم دہن یہ دریم سے پا رہا آل عمران دریم آیا تھا علف لامیم الله لا اله الا الله لا اله الا الله بل الا رشته مگر يو الله لا اله الا الله والعزيز الحكيم نیشه څو کلام مگر يو الله جزر ورد حکمت والا بیا تل سم کې شهد الله لا اله الا اللہ پر اشارت گئی نشا جدروہ مکریو اللہ لا الہ الا ہوا لازیز الحکیم لا الہ الا ہوا لازیز الحکیم لا الہ الا ہوا لازیز الحکیم داری یہ سورہ دیش آن ابرائیم پسیل سورت نیسا التو ملاج کرکی یو سلو یو اوی ایم یو سل یو اوی ایم سورت نیسا ایک سو اقنوم مریم اقنوم الله اقنوم عیسی درې ندی وي انت هو خیرالقوم انت هو من شید تسلیث دا اقرین او قص قید توحید دا درته بهتر دی انما الله اله واحد انما الله اله واحد یقینا الله الادیو دا ني سورته توبه انم الله اله واحد سوره توبه ال تم الله ذکر کئ سوره توبه 31 نمبر ایت یودرشم سو دور الله لغری پد مسلبان دی یودیشم سوره توبه لسم سپارا ایت غزو احبار من ذن الله والمسيح ابن مريم ديونيسا وقل مليانا وپيراننا حاكمان بيد اللانا ومسيح ابن مريم للا وما امروه إلا لعبد الهو واحد وما امروه إلا لعبد الهو واحدا لا اله الا هو نشت اتنو قائزة روا مقري والله سبحانهو عم ماشرکون لا اله الا هو دارنگی سورت راد سورت راد تیس نمرایت سورت راد دیانا سمسے پارا علت اللہ ذکر گئی ما شا اللہ اللہ سون رضور ورگئی دائیو انوان راگست دی تیس نمرایت سورت راد دیر شم دیر <coughs> قل هو ربي لا اله الا <اللہ> هو قل هو ربي لا اله الا هو وا الله لا اله الا <اللہ> هو <نشتو> نسيسو <قائزت> غاز دروام بغري والله داغه <دنج> سوره لال توالسمه <سمال> سي <سپارا> পারা <coughs> اې ته مله ذکر کوي یو یو پموسم سترتنار وقال الله لا تتخذوا الهه اثنين او فرمایلي دې الله منه صحیح مددگار ان توا اوس بلې بهش مې را دی وې انما هو اله واحد هو اله یقیناً اللہ لحاجت روائیو انما ہوا الہو واحد انما ہوا الہو واحد ودع زیع قرآن امام الازیز ذکر کری لا الہ الہو قرآن کیا اللہ ذکر کرو مسلح توحید کو عنوان دے الہو کم الہو واحد یعنی توحید چکل بیانے نو کل پلی عنوان بیان کا نو کا پویل نو انو نه پویږي نو عنوان عنوان د مسلې توحید سمجاوو لور رب عزت عنوان ذکر کئ الحمدلله الحمدلله سره د فائده ته وګری الحمدلله رب العالمین الحمدلله بهتَر صفاتونه د پاد الله رب د مخلوقات الحمد لله دغه سورته نام چې شروع کیږي سورته نام الحمد لله نموز په سي وای سبحان الله الحمد لله الله اکبر لا اله الا الله سورته نام چې شروع کیږي <تصفيق> <تصفيق> الحمد لله الذي خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور الحمد لله بهتر صفاتنا ده بعد الله جا ذات چې پیدا کړی د اسمانو زمکا او ګرځولې تیارې ورانه الحمد لله خلق السماوات والارض مساله توحید و حنوان دل حمدللہ سا دارنگیر ریس طورت نعام پینزد سال استماعیتو پولی اکتا اللہ عن ذکر کئی رب رضت فرمائی زد تنسیارا ولم پسڑی بانی دفار دازمائی دا شو نو چپدی که دی سمیگ کنو سمیگی نو چپدی سم نو شو نو بیا اللہ فرمائی زد تنسیارا ولم بس پیسا پیسا را. نماقصد مې دی چې دې زما شکرګزار که کنا خو په نيستهم سمن شو او په مالداري هم سمن شو نو پینځر زار یستم فقاتع الدابر القوم الذين ظلموا پس پریشوي جړید زاریمانو د زاریمانو جړې الله بیا پرې کی والحمد لله رب العالمين او بهتر صفاتونه ده په الله دې چې د مخلوقاته کافر چاته واکړو الله الحمدلله رب العالمین دا یو سوره یونسه سوره یونسه یو له سم څخه پاره الله ذکر کړي د جنتيان وهل الله ذکر کړي چې کله جنت جنت ته او او یو بلته زرناز دیو خبره طریقې لاس ما یا ته او بهتري نعمتونه باندې سرشيلي تجريمن من د ملنهارو في جنات النعيم دعوا فيا سبحانك الله اللهم چې بیت دي په جنت کې سبحانك الله اللهم پاکي ده الله و تحیتهم فی سلام او هر کلی بایی دوی دوی دوی یو بلتا باقی که ده یو بلتا با خوش آمده دوائی ده سلام گره معنی دی انشاءاللہ بیامون ترجمه شروع کوو نکوی و تحیتهم فی ها سلام و آخر دعوا هوم. او آخری خبر باید جنتیانو آخری خبر بسی مجلس چې کله که کوي. ان الحمدللہ رب العالمین بہتر صفتنات باز اللہ دیچے رب دل مغلوقات الحمدللہ رب العالمین اللہ دی مقام تراؤ رسولو وے الحمدللہ رب العالمین دا انگی سورت مومنون دا <ده> سورت کاف وچے شروع کی سورت کاف پندل <فنزل> سمسے بارا اَلْتُمَ اللَّهَ فَرْمَائِ الحمد لله الذي عز على الكتاب الحمد لله الحمد لله به تر صفتنا ده دا پا الله د غذات شرع ویګه په خپل بندباني کتاب په بند محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې ولم يجعل له عوجا دغه سورت المؤمنون اتلسمه سي پارا سورت المومنون اديشت ما يت چټکو مومنو رب عزت تبا کوي ان رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای فایز استوائتا انت و ما ماک علی الفلک کلاچ برابر شویت ازو کو چتا سره دې پکې متبین زان سرهګه یا از کے سوار کا موحدین فقل الحمدللہ الذی نجانا من القوم الظالمین الحمدللہ بہتر صفتونا دبار اللہ جادہ ذات نجانا من القوم الظالمین چ خلاص کرو من غاد ظالمانو نا زایمان خلاص کرو اللہ نجانا من القوم الظالمین <تصفح> داریں گے سورتِ سبا دو اشتمت سے پارا سورتِ سبا لیکن کوری اگر تن ناز کر گئی دو پارا سورتِ سبا شروع کی الحمدللہ اللذی لہو ما فی السماوات و ما فی الارض الحمدللہ بہتر صفتنات پاد اللہ جازات بہتر صفتنات لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْعَارْضِ خاص اللہ علیہ السچی پاسمانون کی دیس جب اس مکہ کی یَا لَمَوْ مَا يَلِجُ فِي الْعَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا عَرْضِ بَا اِفْوَا اللَّارِ دنگی صورت فاطر دیپسی الحمدللہ فاطر السماوات والعارض الحمدللہ الحمدللہ, الحمدللہ فاتر السماوات والعرض بہتر صفتنا تبا ذا اللہ دی پیدا کون کیلئے اسمان الوزم کیلئے جاہل الملائکت رسولانا ملائکی ہستا ذکری اولی اجنات مصنع و و روباع ما افتح اللہ لیلناس من رحمتین فلا ممسک لها کم رحمت کول غواری نبندولی صوب نشی وما يمسكه فلا مرسل له من بعده اكبندكين سوكرا فلا رسول لشي الحمد لله داغه سورت فاتر 30 ما سوکره دری درشم د جنتیان حالت الله ذکر کوي چکه جنتیان اغه بهتر مقام نت الله ورسي جنات عدني يدخلون اغه بهتر مقام نت الله نه نباسي یوحلون فی آمین اصاویر من زعب کالی بیاجونی دو سرو ولولو آدمر غلولو ولی بازم فی او جامع بایی داغی بایی که دریخمو دریخم اجامی بیاجونی پا دنیای که دریخم اجامی پر نارینو بنده ده حرام ده او جنتی ها بانی بالله و آغوسته. ولباسم فيها حرير ساو باندې د ریخمو جامه بنده و بند حرامه وا هافو قاضي کړکې ماملي غن یو ګل جوړکی نه ختادر د پاس ګل جوړ کړي اځنه جماعت اذر ګډ وړني شي ماملي غوالي دګو سر برابر دمر ګل جوړ کړي نو جایز ده کو نارینه باندې استعماله دی خمو او چا چې نارینه استعمال استعمال کړو بیا له جنت تم سره لري بیا خازنانه دیوای چې دایي سرو دا پوناري نو باندې بند کړ رسول الله صلی الله علیه وسلم خو ځې کوې دا نو کړو بوت جوړ کی خلقت جنې کا الګي ته خدای خسته په لګي د سوجیا چې پوه شو او تو کو دوسنې جوړ کی دته زړی توپ په بچیری ته خدا چې خسته کړی زړیا جنه خستا کی گی نا پا گوتو پا کارو خستا کی تو خونر یا اللہ سی خستا کرنی تو ولی پوزان پا پو گنو تو خستا کری یو او آغو گوتی آچوره و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اداره لیرکاوی اداره تنبیه و اداره در جانمیانو نکارا و بیا در اصپ نجور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اداره در جانمیانو نکارا ز سپینو زره غوته جاهز ده اغم ډیر لویه نه معمولی غو نه چوی د ماشه برابر خو بیام طریقه دا چې غواړی چې ده د لاس خېری طرف ترایشی دا شنی دا دغه طرف ترایشی دا غمو تجنسی چې بره لګولی سړی لپاره ناروا ده ها ځنه نه چونکی خستکی نه بغیر د کالونه او سړی بغیر د کالونه خستوی نظارانو حاجته پرلا کډۍ واجی سرو سرو دي جوړ کی دیسمنو دي دی جوړ کی پوزګی دي واجی دی وقی دي واجی الله ورزه جایز کړي خو زکات دی ادا کړي سړی دی نه واجی ولی باثم فیا حرير وقالو الحمدلله الذی ازھب ان الحزان ابوا جنتاں الحمدلله بهتر صفاتونه د بعد الله جاغزاد عذاب عنا الحزانه چې بو تاسو موږ نه غمو ډیر غم راځره را چې سب سبا کېږي سبا خوشکره الله غم دلاره غوس کړ الحمدلله الی زی عذاب عنا الحزانه غم غوسول کې څوب دی الله الله زموږه دنیا د آخرت غمونه غوس کی الحمدلله الی زی عذاب عنا الحزانه دوی نه حدیث کی رازي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي جه ډوړې تکې نه نو کلیموا وای او چې ډوړې یاو وسقانا وجعلنا من المسلمین الحمدلله بهتر څه بده نه پاره الله دې اغزاتو اطعمنا ډوړې منګلړه کړ وسقانا وګورابایو اسکولې وجعلنا من المسلمین منګ الله خپل تاویدار ګورځلو الحمدلله دوره الله دو را کړه او بو الله را کړی داغه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ا د اسمت ته زئی نو لری زئی پټ جایته زئی او پټ د انسانانو پردہ کیږي لاشین ته سای ورشي خو د پیریاانو پردہ هم په کار د اعوذ بالله من الخبث والخبائث وای چې د پیریاانو پردہ راشي جناتونو پردہ راشي عجبا فارغ شي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلو او الحمدلله الذی عذبنا اللاذوا و افنی <تصفرانکا> غفرانك غفرانك بهتر صفاتونه د الله دی هغه ذات هغه اغز تغلیف دی چې زما له خدای نه لري کړه ځکه هغه فزر و هغه فزر په خېړ کې پاتې و او قبضې بوهه مېزه به خراب شي و خېړ به خراب شي و ځکه به ناجوړ شيوم زما صحت به خراب شي والحمد لله الذي عذب عن العذاب اگر تکلیف ورکون کې شی فضل عظم د خیر دی نه لري کړه وعافانی الله ما له صحت را کړه غفرانك غفرانك الله ما او بغير الحمد لله الذي عذب عن ال عزت په سبحان سارا. سبحان پنزل سمس سپارا لکو گوری ایسوح انوانات برو سورت بنی اسرائیل سورت بنی اسرائیل دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی معجیزی ذکر رہا سبحان اللہ زی اسراب سبحان اللہ زی اسراب عبدی بنی اسرائیل پنزل سمس سپارا سبحان الذي يصا بعبده پاک ذات اللہ چې بو ته خپل بندہ لایله منل مسجد الحرام اله مسجد الاقصا مسجد الحرام تر مسجد اقصا پوری مسجد اقصا تر ماشاء الله پوری سورج د الله او رسول الله صلی الله علیه منزل در مکه مکرمین بیت المقدس پوری در این منزل در مکه مکرمین تر سماو دنیا پوری در این منزل در لندنی اسمان نا سومر چه داللخوا خوی آغازای پوری دیت مونگو ماشااللہ پوری سومر چه داللخوا خوی آغاز در دری منازل دی اول منزل نشی انکارو کناغا کافر دی زکه قران ذکر کوي سبحان الذي اصرف بعده الله بوته محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم خپويغه بوته بيت المقدس تا او بیا حديثه مشوره او سره صحيح او سرراضي چربر محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لانجني اسمان پروچات کړو بیا نه پورته جنت تک کوم کوم مقامونه رسلي دي اخبار احاد سره ثابت دي منځबत د پاره وايي درې مناظر شو یو منزل د مکینا تربيت المقدس دوم بیت المقدس نه تر سماوات دنیا درې د در سماوات دنیا نه تر ماشاء الله پوری سوره جد الله په هوا مقام دي چر رسول سبحان الذي اسرا بعبده سبحان دانګي سورته صافات سورته صافات چې ختمي ګوره سورتِ صافات درشتما سے پارا سورتِ صافات آخری آیت سبحان ربکا رب العزت امہ ایسی سبحان ربکا رب العزت امہ ایسی فون رب لرا رب العزت امہ ایسی آغشی ناجی دوی بیانی سبحان دا انگی یصبیحو سبحان سبحان اللہ ما فی السماوات و ما فی الارض یصبیحو دا مختلف رازی کل مصدر کل مازی کل سیغن عمر کل مزاری او کل جملہ پاکی دا اللہ لرہ پاکوالی کپڑا پاک دی دسنا د خیر رب العزت د پاره پاکی دسنا د ناقص صفاتونه نه ناقص صفاتونه رب العزت پاک دی نیول له د نائب نه رب العزت پاک دی نیول له مختار نه رب العزت پاک دی دیم عنوان مسله توحید او کله رب العزت او عنوان د تبارک سره ذکر کړي تبارک الذی سورة فرقان لیکو قوری سورة فرقان اترا سماسی پارا سورة فرقان سورة نور بسی تبارک اللذی نزدل الفرقان على عبدیه تبارک اللذی نزدل الفرقان على عبدیه برکت نشوانا ما خیر کندو که برکت واجو لزمنه دانیوی الله <سؤال> پاکي برکت واجو بیاجو نکړو شرمانوی خوګنګړې پاکي آرام کړه برکت ایتنه لري کړه د دوه کسو ډوړې کې الله برکت واجو دریو لجو کړو د دریو ډوړو ډوړې کې الله برکت واجو سلور د تبارک اللذی نزل الفرقان علاب دیو برکت ولد اللہ اغزات چراوی لگ فرقان پک پل بند باندی فرقانی راو لگ پجناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باندی لیا کون لیل آلمین نزیرہ دل پالا چشید پالا خلقو یرہن کے در یہ صورت ملک یو کوم درسمه سيپا سوره ملک او الله فرمایي حديث کې راځي رسول الله صلى الله عليه وسلم سوره د ملک به هميشه لوروي دا سنت طریقه ده دا دوه ضرورتونه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيوي بيبودي کې ده یو سوره د ملک اول سوره الف لام میم سجده دا د جار بلستر نبی اسلام راشپی نو سنت طریقہ دا واچارش پی بوای نو دیوی نه आरएसपी ضرورت نشته کو جمیش بو بای او ناری نه بوم بوای زنا نه بوم بوای ویناری زنا نه تو ضرورت نشه ناری نه بوای ناری نه تو ضرورت نشته کو صرف امامزه بوای امامزه بوم یواز جمیش بو بوای زاشاوازه او زو سورہ ملک منی کنا مانی الکذ مانم زوان هرش پی سړې بووم وای ځنانه بووم وای پختل کور کې بوای ولدا کوطري ځنه يواز جيمې شپې وای تبارك اللذی بیدل مانکو برکت ولاله ذات بیدل مانکو چې په لاس کې اختیار ده او علی کل شای القدیر او هغه دې پارتبان قدرت لرونکي مسأه توحید په عنوان برکت سره مقاصد عاليه وک یولوی مقصد اغا مسله توحید او د مسله توحید اثبات رب عزت په مختلف عنواناتو سره کوي مختلف عنواناتو سره سر کله په عنوان د الحمدلله سره کله په عنوان دو ویلاه حکم الوه واحد سره کله په عنوان د تبارك الذی سره او کله په عنوان دو الحمدلله سره دا عنایات ولا بدل کړ د پاره نه چې مسله دې انتخاب راشي بهر رنگي غای جامعې پوش منندازي قدرت را همیشه اعظم او شاعر وایي زه هر رنگي جامعې چي نواجو زه د ناوي په قدر کوې ګم मतलब یہ مختلف علوانات رواغنا ام مقصد یا غیور دیوې نه حدیث کې راځي چې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چا دچا هي کلمہ نصیب شیل لا اله الا الله داخل الجنه او جنته دی الله دې زموږ نصیب کړي ولی جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کرافات کېده حدیث کی رازی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللهم بالرفيق اعلی اللهم بالرفيق اعلی ام المؤمنین رضی اللہ عنہ فرمائے چہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم د نز حالت چراغ الاثمن پوجو زکه پیغمبر دا طریقه دا, دا چہ پیغمبر وفاد وخر ازی نیختار ور کول شي ته پاتې کېدل غواړي په دنیا کې ګټل غواړي دا د انبیاء علیهم السلام خصوصیت ده هر پیغمبر چې کلمه مرگ راغله نمخې فرښتې راځي ته پاتې کېدل غواړي گتنل غواړي دا د انبیا خصوصیت د سیدیس کې راځي موسی علیه السلام څنګه فرښتې راغله مرګ خو د سړی په شکل کې راځي راغې ویستا وخت پورل چې وخت پورل موسی علیه السلام سپېړ رواق چې درو شودا سترګ ورو ویستو <خش> فریقته و <وعا> اپس لار نو <خش> وید موسا علی السلام د مرد نیری دو نو چه فریقته و اپس تلیده نو اللہ را بلیزت راولی گو ویده ای قوی دو ملا پاس لاز کی دو او دلاز لان ده ارز عمرشی و اختراشی اغم اغم را اغ مقدار بستا جونوی او بیا به فریقته چه کلنانه موسا علی السلام دوی وی چې دا د غويد د ملاده پاسه لاس هر څومره چې وخت لا دی هغه یې هغه مرسته زندگی بي بی بیا بسې مرګ یوز نه تیارې مرګتا دامه ښه گزار وله ور وکړو موسی عليه السلام غجلن القدر پیغمبر دګنه فرښتره هغه نه او دړنی ویل جزاء حملو کل موتم سړي په شکل کې راځلې اجد سړي په شکل کې راځي چې تا وخت پرې ده ساده ناخره نو موسی علیہ السلام مساخه لا اخری تاخدی ورکه جی برابروم دی موسی علیہ السلام په دې باندې دا نه چې موسی علیہ السلام د مرګ نه ویری دا وغدار ولا ور کړو حدیث کی راځي چې کله د پیغمبر د وفات وخت راځي نو مخ اختیار ور کول شي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله دا خبر وکړو اللهم بر الرفيق الاعلى اے الله هغه چا ته مرغور سره تلل غواړی ان بیاس صدیقین شهدا و صالحین امم المؤمنین و ایمون پوجو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ زغره نو کول موږ نراواند اوسو اللهم بالرفيق العلی اخر کلمه الله صلی الله علیه وسلم سو قال الحمد لله وی قال سبحان الله وی قال اللهم کو ميو عنوان د توحید اخر کې د چا نصیب شي نو دخل الجنه الله بالاخره جنت داخل کی الله زمنه مرګه په توحید په عنوان باندې ووکی نو یو مسله توحید او په مقاصد عالیه ووکی دین مسله رسالت قرآن کریم کې بعض سوراتونه لکه سورته زوھا دا مستقل صورت پر رسالت د پیغمبر کې یا سوره الانشراح مستقر صورت په مسله د رسالت کې راغله دا رنګه کله کله صداقت الكتاب لکه سوره القدر انازلنا في ليله القدر دا فقط په مسله مسلده صداقت الكتاب کې اداري کلا کلا مسلده ایمان بالاخرا ایمان بالاخرا اخرت نو قران کې دا غوښتو یو يو نمونه وګورئ تور لګورئ سورته تور وشتو سي পারা سورته تور ایمان بالاخرا اسبات دو قياماتو كلا كلا دا صلور مقاصد عاليهو توحيد و رسالت رسالت دا پار مستقل <تصفح> دا سورتِ قیامت لیکو گولے لگا سان باشید <تصفح> سورتِ قیامت تبارک اللہ زی کے لا اقسمو بیوم القیامة ولا اقسمو بالنفس الانسان اللہ النجم عزاما ندرد ایسی خبر زو شاید کمروز قیامت ولا اقسمو بالنفس اللواما نده داشه خبره شاید کوم نفس ملامت کونکی آیا سب الانسانو اللہ نجمه اعزاما آیا گمان که انسانو چې جم بنو کمونگا هردو که دادو دی انسان دا گمان دے دکی مانس دا داری دا چې دے چی سر مرشی و ذرہ ذرہ شی دا هردو گیر بیا سوق جمع کئی بلا قادرین علان نصویہ بنانا بے شکا منگیو قادر چھ برابر کو بندنا د گتو دو, دو اس بات در قیمت کیا دا خیار کئی چې سر مرشی و زرہ زرہ شن بڑے خبر ختمش ہوا نالاوی نانا منگیو قادر چھ برابر کو ہڑو گتو دو در یا صورت دار دیپا زیو گو رہی علتیو مثال الله ذکر کئی پس بات در قیمت کے حَلَ تَعْلَ الْإِنسَانِ حِينُ مِنَ الدَّارِ لَمْ يَكُنِ شَهِمْ مَذْكُورَا دے انسان یو مثال ذکر کے وہ انسان اگولا قیامت اشتہ کانا ہے یو مثال تو اگولا زان تو اگولا ہے سوی احسن احسن جوڑ شوی مِنَ الدَّارِ یقیناً لاغرین پر انسان باندی وقت زمانی لم يكن شيء مذكورا نو دیسو ہزنو ان خلقنا الانسان من نطفه امشاجو مګه پیدا کړل انسان له نطفه غړې وڈین نبتلی چې موږ اړو راړو واګه پاین څار واخی پای و ماستو بشکل که پروتو نا آده دو جوال غانم پای و ماستو غو خونا وی شوا نطفا جوالا شوا نا نطفی بیا نبتلی فجعلنا سمینا بسیرا نمو گردو دو انسان لرا او لی دون که لی دون که انسان و انسانا نشوی تا نطفا وی تا فَجْعَلْنَا هُو سَمِعَمْ بَصِيرًا مُنگو گرزود انسان لرا او ری دونکے لی دونکے اغزات دوبارہ پیدایشن شکولیسا یقینم کولیشو بے فَجْعَلْنَا هُو سَمِعَمْ بَصِيرًا داگی سورت یاسین لکو گولی سورت یاسین سورت یاسین گرشتما سپارا سورت یاسین اس بات دا قیامت اللہ کئی پو مثالا وضع اچھتر نمبر آیا تو اولم یر الانسانو اننا خلق نعم من نطفتینو فہیزاوا خصیم مبینو وزر بلنا مسلانو ونسیا خلقاہو او بیان کڑے منگلے مثالو انسان منگلے مثال بیانوئی سن مثال بیانوئی اگر مثال جو کر قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِزَامَ وَحِيَ رَمِيمُ وَائِ دَارِ انسان کیم مرس وائی؟ سوک در جو جن دی باکی آڑو کولا وَحِيَ رَمِيمُ اَغْبَئِ زَرَ زَرَ شَي دَارُو که زَرَ زَرَ شِي بُوسِدَ شِي عَرْزَ خَتْم شِي بیاب ویسن کن دیکھی جواب قُلْ يُحْيِي الَّذِي عَنْ شَاوَلَ مَرَّا او غنډي به کی دي اڑګل را جات چې پیدا کړو دي اڑګل را ولځل اول چې پیدا کړو توه نه وی نطفه وی نلواي وذر بالا لنا مسالن او ګور دې دت هریټه بهن کړه منګل می زان ځان دې یکړ بدبست تا توه علاقش وی مزغش وی او بیا معشوم بیا زوان بیا بودا تی او نطفی نا انسان دن جو کرد سمیعن با سیرا جو کرد اغزاد دوباره پیداشنی جی کولی وی دا کلبه کی دا پنیتا کی گنه بینیتی خونه کی قیامت برازی پنیتا را دی بینیتی خوکارنی کی انتظار رو کوایا وزر بلنا مثلا و نسی خلقا اکل بوئی دا ملبا بسشی و ایسا اپنیر غٹ پٹو ملبا سشو آری ملبا سشو حبا منصور آزبنی شکنه وزر بلنا مسلا و ناسیا خلقا قالا ما یحلی زاما و یرمیم قل یحیی اللذی انشاول مر و هوا بکل خلق نالیم اللہ پہر پیدا کولو بانی دپوها علوم مقاصد الیہ اشارتا مونږ وی توحید رسالت صداقت الكتاب ایمان بالآخرہ خدا علوم مقاصد عی دنیا تر سی کو سباندی نو أغرز په جهاد باندې په انفاق باندې په تنظیم باندې په آداب باندې دغه قران کریم کې دا یو سوال او هر سرد د پار داعتو مقاسود اکیو مقصد داعتو سرد گرزد لئے دا غیث بادو بسنگ کیگی انشاءاللہ سباب ہوگو آفاد قرآن کریم دا فان دا پارا مقصد اصول و قوائد ذکر کے در پاغی کے اصحصہ ذکر شو د قرآن کریم و مخاتبین شو دارنګه حکمت نزول او دارنګه زمینی نور ابحاس او مشکزه قشو بیا موږ مقاصد عالیه د قران ذکر کړو چې کریم کې څلور مقاصد دي توحید رسالت صداقت الكتاب ایمان بالاخره سو مستقل پدی مقاصد وباندي لکه سورته اخلاص او په مصلحت توحید کې سورته انشراح زحا په مصلحت رسالت کې دارنګي اسباد قیامت کې مستقل سوراتونه سورته الدهر وغيرها سورت قیامت وغیرہ او سرطنو کے رب العزت دا سلور وڑا مقاصد راجمہ کئی او کل کل دا سموشی چپیو آیت کی دا سلور مقاصد یوزائی کی کل جدا جدا ذکر کی او کل یوزائی کی او تنیتی ولا بدلی بدلی کی دا زمشتې چې په یو کې رب علي عزت دا څلور واړه مقاصد علیا را جمه کوي سورته تغابن لیکورې سورته تغابن البته الله رب عزت تغابن سنور علماء قاصد علیا عطا الله را جمع کړی دي خود ترتیب یو ترز ترتیب دی اول مسله توحید بیان کی اول اول ایت یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض توحید و هو علی كل شئ قدیر باقی بیان وید پار اللہ سچی بسمانون گیدیا سچی پزمککی لا هو ملک و لہ الحمد خاص دی الله لره اختیار او خاص دی الله لره صفاتنا وهو على كل شيء قدير او الله دے پار زبان قدرت دار ان الله دے پار زبان قدرت دار اول ګره توحید را واجبسته اوس یې چې پکمه ایت ګره الټرې سہالت را ذالک بیا نو کان تا تیم رسولم بالبینات تا تیم رسولم بالبینات راتل بی دئیتا رسولان د دئی کوواز د لای رسارا فقالوا ابشر یعدونا لنا ذبی <صورة> تغابن والا دا سوره تغابن ده کنه هر جدوله سوره ده سوره تغابن به یو لزلره اصل رانی به غشتي چې بیمار شوی تغابن ختم وکړ یو لزل به ویني چې وانه بیواغه و واي چې وانه خو په مصلحه دی چې سوره تغابن کې الله سبحانه بیان کړی دغه بن کې خورا بلیزته هغه څلور مقاصد علیا بیان کړی دي مساله توحید اول او بیا رسالت دویم اوس قیامت ورپسي آیت کې زامل الذین فرو الله یبعثو زامل الذین کفروا الله یبعثو غمان ک وکافر چدي وا پورتن کړئشي د کافر وګماندارې د کېمناستو چې دوبارا پورته کړئ لري نشته بس مرچونو ختمه قول بلا ورب لا تباع سنن ثم لا تنبئ النبى بما علمتمه وا قسم دې زما پرابو زما پرابا نے سوګندې چې پوسټ وب کړئ تاسو یوازی جندی که دل نا سن مالتو نبه انہ بی ما عملتو مو بیابا سن مالتو نبه انہ بی ما عملتو مو بیابا خبر ور کرشی تاوستاس شکل ہو تاوستو پو دنیا کی عمل کر ورس با در تبینی گی لاس پو لاس بیستا عملنا ممیلا ہوئی گی وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ او دار ایپا اللہ بانی اسانو دوبارہ او بیا حساب کتاب کول عمل نامل آسکی ورکول دار پا رب بانی گرانا ندا اس بات دا قیامتو الكتاب ف آمینو باللہ و رسولی انزلنا پس ایمان نار ایپا از الله او پیغمبر او پورانا اگر را چمرا لي نور چاتوي نه قران ونور الذي انزل الله نور ميرا ولي گ كم نور چ ميرا لي گه پايمه دار والله بما تعملون خبير سورته تغابن کے مقاصد عاليه اربع فدي ترتيب سر شو اول توحيد بياري سالات بیا قیامت او بیا کتاب او سورۃ باری سالور و مقاصد عالیه چ مشویری قول توحید دی او بیا رسالت بیا قیامت او بیا رستنواله د الله دی کتابو په دې ترتیب سره و قرآن کې کوم ځای کې وداه مشتمل سپاره د بیمارانو سورۃ کې سورۃ تغابن پښېد بیمارانو صورت ختم کړي بیمارانو ځنډ پوکای نه دا رنګه دې په سې صورت ته تلاش نیکو کورې قرآن محترم اوریدونکو چې مولانا مفتي سره د دې څخه دا ډېر تفسیر قرآن په 50 12 اټان باندې شروع کړه او ترسطره ایت نان میوانده سر ترسیده لیه دویر ملائده ایتا ترسطه ای اشاری طویب سنت کیسد الانسید از مرکل دکان نمبر تیس اتر رحمت لازال از دیمین چوک جنگیر ارود سوادی پوکر ایتا انوارشیر قوهید موبایل نمبر زیوت انسا ایک ستا